Harta dan sedekah diberikan kepada adik kandung Yang beda ibu, status adik saya Tidak boleh memberikan zakat Kepada orang yang wajib dinafkahi Bapak Mama Ini lima juta zakat abang Sekaligus belanja kita bulan ini Bapak wajib menafkahi ibu Maka bapak tak boleh berzakat kepada ibu Tapi ibu boleh berzakat ke bapak Itu bedanya Ibu boleh berzakat Bang Kutengok abang dah agak-agak pakai remiskin ni bang Jadi Bang itu zakat Tengok susah kali kau bang nah, Ini pakai lain Ini gaji ke bulan ini Ibu bergaji sebulan 10 juta 1 juta 25 ribu 2,5% Jadi kalau 10 juta 250 ribu nah, zakat ku bang 250 Yang 750 ni sedekah Adapun pun infak Nanti kutengok prestasi ya bang Nah, keedahnya Tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi Tak boleh berzakat kepada anak Karena anak itu wajib kita nafkahi Nah sekarang adik Apakah adik itu wajib kita nafkahi? Tidak Yang wajib di nafkahi itu siapa? Istri, anak, cucu, mertua, orang tua Yang hubungan langsung Itu yang wajib kita nafkahi Orang yang tak wajib kita nafkahi Boleh kita kasih za, zakat Kalau kita bersedekah pada orang jauh Nilainya satu, sedekah tapi kalau kita bersedekah pada orang dekat, nilainya dua. Satu sedekah, satu lagi silaturahim. Tapi banyak orang tak mau sedekah ke keluarga dekat. Kalau sedekah sama orang lain. Kok kenapa tak sedekah sama saudara? Pak ayah saudara ini, Pak Ustadz, dikasih sedikit-sedikit kali katanya.